Nyolcadik fejezet Az óra és a szörny 1988. áprilisának azon a bizonyos utolsó péntekén a bagdadi Palestin Meridian Hotel óriási halja zsúfolásig megtelt vidám emberekkel. Irak éppen most nyert egy döntő jelentőségű csatát a Basra öbölben Irán ellen, és az volt az általános vélemény, hogy hét hosszú és rengeteg emberáldozatot követelő év után a háború a végéhez közeledik. A közelgő iraki győzelem részben azoknak a külföldi vendégeknek köszönhető, akik jó szabott töltőnyeikben frissen borotváltan ott ültek a szálloda előcsarnokában, arcukon a sikeres üzletemberek elmaradhatatlan mosolyával. Fegyverkereskedők voltak ők, akik a legmodernebb fegyvereiket szerették volna eladni. Európai, szovjet, kínai és amerikai fegyvergyárakat képviseltek. Az angol volt a közös nyelv, amit más és más akcentussal beszéltek. Iraki partnereiknek nem volt tolmásra szükségük. Az ajánlatokban egy sor rakéta, torpedó, akna és más pusztító fegyver szerepelt. A kézről kézre járó prospektusokban rajzfilmekből vett tréfás nevekre keresztelt helikopterek is szerepeltek. Az egyik helikopter még egy kisebb hidat is képes volt levegőbe emelni, míg a másik egy egész szakaszt elszállított. A szórólapokon fegyverek, amelyek percenként 2000 sorozatot képesek kilőni, vagy egy számítógép csíp segítségével eltalálni a célpontot gyakorlatilag korom sötétben. Minden elképzelhető fegyver kapható volt itt. A házigazdák sajátságos zsargonban beszéltek, amit a fegyverkereskedők is megértettek. Húsz rögtön 30 fele, fele 20 millió dollár átvételkor, vagy 30 millió, a felét aláíráskor, a másik felét szállításkor. A fizetőeszköz a zárt kör által legjobban kedvelt amerikai dollár volt. Ezt a színes, tejás csésze fölött tárgyaló forgatagot a Dallart al-Mukhabarat al-Amah irak hírszerző hivatalának tisztjei tartották szemmel. A szervezetet Szabba, Saddam Hussein retteget fél testvére irányította. A fegyverkereskedők közül jó néhányan itt voltak hét évvel ezelőtt is, azon a bizonyos napon, amikor megdöbbent házigazdáik közölték velük, Izrael, amíg Iránnál is jobban gyűlölt ellenségük csapást mért Irak katonai gépezetére. A zsidó állam megalakulása óta folyt a háború Izrael és Irak között. Izrael maga biztosan hitte, hogy egy hagyományos háborúban is képes lenne legyőzni Irakot, Ám 1977-ben a Mossad rájött, hogy az a francia kormány, amely segített kiépíteni nukleáris erejét, ugyanakkor Iraknak is eladott atomreaktorokat, sőt, szakembergárdát is biztosított hozzá. A létesítményt Al-Tuveita városában, bagdattól éjszakra hozták létre. Az izraeli légierő azt fontolgatta, hogyan semmisítheti meg, még mielőtt beélesítenék az urárudakat a reaktorban. A megsemmisítése akkor már sokkal nagyobb pusztulást jelentene a környezetben és emberéletben egyaránt. Bagdadot és az ország jelentős részét sugárfertőzött sivataggá változtatná, és ezért az egész világ joggal el Izraelt. Ebből a megfontolásból Yisák Hofi a Mossad akkori igazgatója ellenezte a támadást, azzal érvelve, hogy a légi csapás így is nagy emberáldozatot jelentene a francia mérnökök között, és az európai országok előtt hiteltelenné válna Izrael békepolitikája. A reaktor lerombolása az egyiptomi békeszerződés szerződés sikeréértett eddigi erőfeszítések végét jelenteni. Hofi két tűz közé került. Több osztályvezetője érvelt azzal, hogy nincs más lehetőségük, mint lerombolni az erőművet. Saddam könyörtelen ellenfél. Ha az atomfegyver birtokába jutna, egy percig nem gondolkozna azon, hogy bevesse vagy sem Izrael ellen. És egyébként is, mióta törődik Izrael az európai országok sírámaival? Egyedül az Egyesült Államok számít, és egy hang Washingtonból azt az akció nem jelentene többet egy szigorú elnyebejnyénél. Hoffi más irányban próbálkozott. Azt javasolta, az USA gyakoroljon diplomáciai nyomást a francia kormányra, hogy függessze fel a reaktor szállítását. Párizs mereven elutasította Washington kérését. Izrael erre egy közvetlenebb módszert választott. Hoffi egy csapat kácsát küldött a szörmei, tulon melletti francia atomerőműtelepre, ahol az iraki reaktort is gyártották a magját egy soha nem hallott csoport, a Francia Ekológiai Társaság tönkretette. Hoffi maga találta ki ezt az elnevezést. Mialatt a franciák újrakezdték a reaktor magjának gyártását, az irakiak Párizsba küldték Jaha Al-Messadot, az iraki Atomenergiai Bizottság tagját, hogy megszervezze a nukleáris fűtőanyag szállítását. Hoffi egy kidonosztagot szabadított rá és kivégeztette. Miközben a többiek az utcát figyelték, ketten behatoltak a szállodai szobájába. Elvágták a torkát és szíven szúrták. Úgy állították be, mint támadás történt volna. A szomszédos szobában lakó prostituált azt vallotta a rendőrségnek, hogy néhány órával a gyilkosság előtt a tudós háló szobájában volt. Később, miközben más vendégeket fogadott, gyanús, szokatlan hangokat hallott al szobájából. Néhány órával a nyomozóknak tett vallomása után a nő cserbenhagyásos gázolás áldozata lett. A gépkocsit és sofőrjét soha nem találták meg. A Kidon csoport az első géppel visszarepült Izraelbe. Mindezen csapások ellenére Irak, Franciaország támogatásával tovább haladt az atomhatalommá válás útján. Tel Avivban az izraeli légierő folytatta saját előkészületeit, miközben a hírszerzés vezető tisztjei Hoffit győzködték. A Mossad igazgatója nem várt helyről kapott hatós lökést. Helyettese Nahum Admoni úgy érvelt, hogy a reaktor lerambulása nem igazán fontos, ám jó lecke lenne a többi arab országnak. 1980. októberére szinte minden menáhen beginvezette kormányülésen szóba került ez a vite. Ismerős érveket mérlegeltek újra és újra. Lassan Hofi maradt az egyetlen, aki a támadás ellen szavazott. Ennek ellenére folytatta érveléseit, sejtve, hogy saját szakmai bokását készíti elő. Admoni egyre kevéssé titkolta, hogy hofi székére pályázik. A két férfi, akik szoros jó barátok voltak valamikor, elhidegültek egymástól, és hűvös, pusztán a szakmára korlátozódó kapcsolatban álltak. Mind a mellett további hat hónap kemény vita kellett ahhoz, hogy a felső vezetés 1981. március 15-én engedélyezze a támadást. A támadás mestermű volt a maga nemében. 8 F-16-os vadászbombázó, 6 F-15-ös elfogó vadászrepülőgép kísérete mellett a homokdűnék felett elrepült Jordánia fölött, majd Irak irányába fordult. A tervezett időben, helyi idő szerint délután 5 óra 34-kor érték el a célt, percekkel azután, hogy a francia személyzet távozott. Mindössze kilenc halálos áldozatról tudnak. A nukleáris létesítményt porig rombolták. A vadászgépek sértetlenül hazatértek. Hofi pályafutása véget ért. Helyét Admoni vette át. Most, 1988 áprilisának azon a reggelén a fegyverkereskedők meglepődtek volna, ha tudják, a moszad ügynökei ott jegyzetelnek körülöttük, csendben felírják a nevüket, és azt, hogy éppen mit adnak, vesznek. Valamikor a héten, egy pénteki napon, az üzleti élet egy rövid időre megállt, amikor testürei szoros kísérete mellett megérkezett Szabá al-Tikriti, az iraki titkos rendőrség feje. Saddam Hussein féltestvére a lifthöz nyúlt, hogy a tetőn lévő luxus lakosztályba menjen. Fönt egy nagy darab fekete prostituált várta, akit direkt neki hozattak Párizsból. Jól megfizetett, de kockázatos munka volt ez a nő számára. Elődei közül többen nyomtalanul eltűntek, miután szábbá végzett velük. A rendőrfőnök a délután közepén távozott. Nem sokkal ezután a prosti lakosztálya melletti szobából egy magas, csinos fiatalember lépett ki. Fárzát Bazoftnak hívták. A hotel nyilvántatása szerint, amit rutinszerűen elküldtek Szabba minisztériumába is, Bazoft az Observer egy londoni székhelyű országos heti lapvezető külföldi levelező munkatársának adta ki magát. A megnevezés pontatlan volt. Kizárólag a lap tengeren túli kiküldöttei használhatták a külföldi levelező titulust. Buzoft szabadúszó újságíró volt, aki az elmúlt esztendőben számos cikket írt az Observer számára közelkeleti témákról. Újságíró bevallotta, azért birtokolja a vezető külföldi levelező címet, mert akkor biztos, hogy a legjobb szállodai szobát kapja. Ezt az ártalmatlan hazugságot gyerekes viselkedésének tudták be. Azt viszont már nem tudták róla társai, hogy Bazoft személyiségének volt egy kevésbé ártatlan oldala is. A Mossad ügynöke volt. Három évvel korábban szervezték be, amikor Teheránból Londonba utazott. Élete a nyíltan komaini ellenes hangvételű írásai miatt veszélybe került. Mint már előtte annyian, ő is biztonságosabbnak találta Londont, és lakói tapintatosnak. Próbált valamilyen feladatot találni magának az iráni emigránsok között, és egy jó ideig a teheráni politika ismerőjeként kedvelt vacsora vendégnek számított ám az ambíciózus és nyughatatlan fiatalember hamarosan unalmasnak találta mindig ugyanazokat az arcokat látni maga körül. Bázoft több izgalomra vágyott. Kapcsolatokat kezdett kiépíteni Irán ellenségével Irakkal. A nyolcvanas évek közepén számok iraki közösség élt Londonba. Szívesen látott társaság volt ez, hisz Nagy-Británia nem csak árui hatalmas piacának tekintette az arab országot, hanem egy olyan országnak, amely Saddam Hussein vezetése alatt féken tarthatja a komeini rezsim, iszlám fundamentalista hatalmát. Bázoft új iraki barátai sokkal felszabadultabban beszélgettek, mint az irániak. Elragadtatással hallgatták történeteit az ajatolla teherányáról. Az egyik összejövetelen jelen volt egy bizonyos Abu Al-Hibid nevű iraki üzletember is. Hallgatta Bazoft elbeszélését, és később, kisé már kapatos állapotban, azt hajtogatta, hogy mennyire szeretne újságíró lenni, és hogy rajong Bob Woodwardél és Carl Bernstein-nél, akik megbuktatták Nixon-t. erre azt találta mondani, hogy mindenét odaadná, ha ő meg mit buktathatná meg. Ekkor már kis példányszámban újságot is kiadott az iráni emigráció számára. Abu Al-Hibid egy iraki születésű káccsa volt. Következő Tel Avivnak szóló jelentésében említést tett Bazoffról, jelenlegi munkájáról és terveiről. Ebben nem volt semmi szokatlan. Nevek százai merültek fel hetente, hogy aztán mind belekerüljön a Moszad adatbankjába. Igen ám, de most Nahum Admoni volt a moszad igazgatója, aki nagyon szerette volna bővíteni iraki kapcsolatait. A londoni kácsa azt az utasítást kapta, hogy tartsa a kapcsolatot Bazofttal. Kötetlen hangvételű vacsorákon Bazoft panaszkodott Alhibidnek, hogy szerkesztője nem használja ki teljes kapacitását. Házigazdája azt tanácsolta próbáljon megbekerülni az angol újságírás fő sodrába. Egy jó képességű újságírónak, aki ráadásul alapos ismeretekkel rendelkezik a távoli Iránról, bizonyára jó esélyei vannak. Al javasolta, hogy a BBC-nél próbálkozzon először. A rádióban saján dolgozott, akiknek többek közt az volt a feladatuk, hogy az Izraelről szóró tudósításokat figyeljék és az arab nyelvű adás munkatársain tartsák a szemüket. Nem bizonyított tény, hogy bármely közvetlenül szerepe lett volna Bázov beszervezésében, de röviddel áll hibiddel történt találkozása után kutatási feladatot kapott a BBC-nél. Jó munkát végzett, és további megbizatással is ellátták. A főszerkesztők úgy találták, rábízhatják a teherámból érkező hírek szűrését. Tel Avivban Admoni elérkezettnek látta az időt a következő lépéshez. Az usa napvilágot látott Irán botrány nyomán a Mossad igazgatója úgy döntött, leleplezi Jakob Nimrodi az Amman főnökének szerepét. Nimródi tagja volt a Dávid Kimse által létrehozott konzorciumnak, és mindent elkövetett, hogy a Mossadot távol tartsa a hírforrásoktól. A gyorsbeszédű Nimrodi, amikor elkezdődött a fegyvereket a túlszokért akció, Befolyásával elérte, hogy George Schultz, amerikai külügyminiszter, az Iránnal kapcsolatos információkat illetően elhatárolja magát az izraeli titkosszolgálatoktól. Miután Kimse kivonult a konzorcium munkájából, Nimrodi még egy ideig maradt. Ám amikor a washingtoni vízhang egyre erősödött, Admoni csöndben visszavonult az íróasztala mögé. Admoni, aki megszenvedte Nimrodi moszathoz fűződő rossz viszonyát, újabb terveket dolgozott ki. Nyilvánosan kellemetlen helyzetbe hozza Nimrodit, ugyanakkor lehetőséget ad bázottnak, hogy bizonyítson. Al elegendő anyaggal látta el ahhoz, hogy az újságíró felismerje, nagy lehetőség előtt áll. A sztorit elvitte az Observerhez. A cikk egy rejtés izraeli, egy bizonyos nimródi irángétben való részvételét lepleszte le. Bazoftot hamarosan állandó külső munkatársként foglalkoztatták a lapnál. A legnagyobb elismerés az volt, amikor saját íróasztalt kapott. Ez azt jelentette, hogy nem neki kell fizetni a telefonszámláit, amikor otthonról ellenőriz egy-egy fülest, és bizonyos költségeket ezután szabadon elszámoltathat. Ám még mindig csak azért kapja a fizetését, ami lapban megjelenik. Érdeke volt, hogy újabb történeteket találjon, amelyek indokoltá teszik az utazást is. Egy közel-keleti kiküldetés során minden kiadását alapfedezi, mint minden újságírónak, sőt, még esetleg többet is ki tudna csikarni az angolokból. Bazoft mindig is pénzszűkében volt, ám ezt igyekezett gondosan eltitkolni kollégái előtt. Természetesen senki sem gondolta, hogy az az ember, aki órákig képest nyelven a telefonon tárgyalni tolvaj volt. 18 hónapot töltött börtönben, miután rajta kapták egy lopásom. A büntetés letöltése után a bíró kötelezte Bazoffot, hogy szabadulása után hagyja el az országot. A férfi azzal tiltakozott, hogy ha visszaküldik Iránba, biztosan kivégzik. Bár a fellebezést elutasították, különleges engedéllyel, meghatározatlan ideig Nagy-Britániában maradhatott. A szokatlan döntés hátterét homály fedi. Miután szabadult, Bazoff depresszióval küzdött, amit homeopátiával gyógyítatott. Múltjának ezeket a részleteit is felfedték a moszat Egy évvel első találkozások után Álhibit beszervezte. Természetesen a pénz lényeges szempont volt, mert mint mindig akkor is éppen pénzszűkében volt. És aki az életet mindig, mint valami kalandfilmet szemlélte, álmai megvalósulását látta egy másik Observer újságíró, a Moszkvának kémkedő Kim filmi nyomdokaiban járni. Bázoftnak sikerült egyfajta elismerést kivívnia magának az újságíró társadalomba. Az írásai stílusában mutatkozó hiányosságait alapos kutatással jól kompenzálta. Minden, amit kiredített iráról, a londoni kátsa asztalán kötött ki. Bázoft nem sokára a Daily is szállított írásokat. Akkoriban Nicholas Davis volt a külföldi hírszerkesztő. Egyetlen pillanatig sem hitte volna senki a kollégái közül, beleértve Ausztrál származású színésznő feleségét is, hogy Admoni beszervezheti. Davis mindig azt mondta, még ha próbálkoztak volna vele, akkor sem csatlakozott volna a moszathoz, és hogy azon a péntek délután pusztán újságírói kíváncsiságból figyelte a szállodában köttetett fegyvereladási üzleteket. Arra sem emlékezett, hogy miről beszélgetett a halban. A két férfit több más újságíró társaságában utazott irakba. Útközben Davis Robert Maxwellről szóló történetekkel szórakoztatta a társaságot. Szexszőrűtnek nevezte, aki hatalmas étvágyjal fogyaste titkárnőit, ám azt is sejtetni engedte, hogy közel állnak egymáshoz. Nem könnyű együtt dolgozni, Bob kapitánja, de szerencsére túl sokat tudok róla ahhoz, hogy kirúgjok. Davis megjegyzését, hogy sokat tud az öregről, elengedték a fülük mellett a többiek, mivel egyszerű túlzásnak tartották. Fárzád Bázoft az egész út alatt csendes volt. Kollégáival keveset beszélt, inkább csak a légi kisasszonyokkal csevegett farszi nyelve. A bagdadi repülőtéren nagy hasznát vették nyelvtudásának. A palesztin meridianben a Mirror munkatársa azt mondta, tulajdonképpen csak azért van itt, mert már nagyon unta Londont. Eszébe sincs részt venni a hivatalos programokon, főleg nem akar a básrai csatamezőre látogatni, amelyet pedig az irakiak büszkén mutogatnak, mint az irániak felett aratott győzelmük egyik színhelyét. Bázoft, mert róla van szó, azt mondta, lapját inkább érdekelni egy déli tudósítás. 1988 áprilisának azon a pénteki napján, miután órákig figyelte a fegyverkereskedők menését, ahogy néha odaléptek és beszélgettek Davisszel, Bazoft végül egyedül ebédelt a szálló egyik éttermében. Visszautasította a londoni kollégái invitálását. Azt mondta, szeretné átgondolni a terveit. Ebéd közben egyszer telefonhoz hívták. Elgondolkozva tért vissza. Megrendelte a desszertet, aztán váratlanul felállt az asztaltól. A barátnőre vonatkozó pajzám megjegyzéseket elengedte a füle mellett. Csak másnap tért vissza. Még feszültebbnek látszott, is így válaszolt társai kérdéseire. – Nektek könnyű, de én iráni vagyok. ez nem egészen ugyanaz. Bazoft ideje nagy részét a halban, illetve a szobájában töltötte. Többször beszédbe elegyedett Nikolász Davisszel, aki azt mondta később, semmi különös nem volt a vicceskedésben. Késő délután Bazoft ismét elhagyta a hotelt. Szokás szerint vele tartott egy iraki biztonsági ember. Ám amikor visszatért, egyedül volt. Az újságírók hallották, amikor odaszól Davisnek, hogy utája, hogy állandóan a nyomába lihegnek. Davis nevetett, de nem próbálta meg felvidítani ingerült barátját, aki visszavonult a szobájába. Amikor legközelebb lejött, közölte kollégáival, hogy nem tér vissza Londonba velük. Valami közbe jött, mondta rejtélyes hangom. Valami nagy dolognak kell lennie, jegyezte meg Fletcher. Néhány óra múlva Bazoft elhagyta a szállodát. Ez lett volna az utolsó alkalom, hogy látják, ha nem jelent volna meg egy videó felvételen, amit letartóztatása után két héttel az iraki rezsim terjesztett világszerte. Ezen Bazoft bevallotta, hogy a Mossad kémje. Akkoriban Bazoft egy tapasztalt kácsának is komoly feladatot jelentő megbízáson dolgozott. Azt kellett kiderítenie, hol tart az Iraknak szánt szuperfegyverrel. A Mossad megtette az óv hogyha elfogják, úgy tűnjön, mintha egy londoni székhelyű cégnek dolgozna. Amikor az egyik gyakorlóterep közelében elfogták, egy csomó olyan dokumentum is volt a birtokában, amely szerint a szállodából többször beszél telefonon az állítólagos londoni megbízóval. A társaság azonban később tagadta, hogy bármi köze lenne a férfihoz vagy a Mossadhoz. A videófelvételem Bazoft üres tekintete a semmibe bámult, majd hirtelen gyorsan pislogni kezdett, és mint egy üldözött vad kapkodta a fejét. A Mossad pszichológusai Tel minden egyes filmkockát alaposan tanulmányoztak. Bazoft koordinálatlan mozdulatai ugyanazt a mintát követték, mint amit a Mossad kihallgatói tapasztaltak, amikor a terroristákat faggatják. Először valószínűleg nem akarta elhinni a történteket ösztönösen tagadta, hogy ez nem ő, ez vele nem történhet meg. Aztán hirtelen jött a rettenetes felismerés. Ez igenis vele történik. Ebben a fázisban két más reakció is felléphetett nála. A rémület és a beszédkényszer. Ekkor tehetett vallomást, és ekkor készülhetett a felvétel. Monoton hanghordozása arra engedett következtetni, hogy a rabságban depresszióval küszködhetett, ami az ismerős környezettől való elszakadásának és a normál napi rutin teljes megszűnésének tudható be. Állandóan fáradtnak érezhette magát, és valószínű, hogy egyébként sem hagyták eleget aludni. Ebben az állapotban lehetett a legerősebb az önmarcangolás is, és ekkor telepedhetett a lelkére a teljes reménytelenség. Mint Kafka, a percímű regényében a fogoly ostobának érezhette magát viselkedése miatt, és azért, hogy másokat is veszélybe sodort. Tekintetéből arra is következtetni lehetett, hogy jót szerezték. Azt a moszat szakemberei nem tudták megállapítani, miféle drogokat kaphatott. Nahum Admóni már tudta, hogy a videó felvétel egy színjáték része, és kivégzés követi majd. A Moszad igazgatója utasítást adott, hogy minden nyomot tüntessenek el, ami Bazoftot kapcsolatba hozhatta volna a Mossaddal. Az angol parlamentben hamarosan nyilvánosan bírálták az Obszervet, amiért Bazoftot Irakba küldte. Ugyanakkor elterjedt a hír, hogy Saddam Hussein a kihallgatás minden részletét végignézte a filmfelvételem. Bázoftot 1990 márciusában akasztották fel Bagdadba. Utolsó szavai állítólag ezek voltak. Nem vagyok izraeli kém. Londonban Nikolász Davis elolvasta a Reuters jelentését a kivégzésről. Mint minden fontosnak ítélt híresetében, ami a közelkeletről érkezik, fogta és besietett vele Robert Maxwell szobájában. A sajtómágnás 1974 óta a legfontosabb sáján volt. Nagy-Britániában Davis így emlékszik. Bob minden kommentár nélkül olvasta el a hírt. A hír eljutott az egyik legszínesebb hírszerző személyiséghez is Tel Avivban, Ari Ben Menashez. Addig fogalma sem volt Bázoft létezéséről, ez azonban nem gátolta abban, hogy gyászolja. Megint egy jó ember volt rosszkor-rossz rossz helyen, mondta a jó képű gyors észjárású Ben Menashe, aki tíz éven át 1977 és 1988 között fontos pozíciót töltött be a külföldi kapcsolatok osztályán ERD, a Védelmi Erők Parancsnokságán, amely az egyik leghatalmasabb és legtitkosabb szervezet volt az egész hírszerző társadalomban. Az ERD-t Isák Rabin miniszterelnök hívta életre 1974-ben. A Jom Kipp történt közös egyiptomi szíriai támadás után arra az elhatározásra jutott, hogy hasonló meglepetéseket csak úgy védhetnek ki, ha rajta tartják a szemüket az idegen hírszerző szervezeteken. Az e ERD-n belül négy alosztályt hoztak létre. A legfontosabb az SIM volt, amely különleges támogatást nyújtott az Iránban, Irakban, Szíriában és Saudarábiában arábiában egyre növekvő számú felszabadítási mozgalmak részére. A második a RESH volt, amely baráti titkosszolgálatokkal tartotta a kapcsolatot. Ezek közül első helyen a dél-afrikai szervezet állt. A Mossadnak is volt a dél-afrikaiakhoz hasonló szervezete, amit Tevelnek hívtak. A két szervezet, a Tevel és a Res között gyakori volt a feszültség, hisz sok átfedés volt tevékenységükben. A harmadik, az Erd, a külföldi kapcsolatok osztálya, főként katonai attasékkal és más tengeren túlon dolgozó hivatalnokokkal foglalkozott. Ők követték az Izraelbe tevékenykedő katonai adtasékat is. Ez a Simbettel okozott konfliktusokat. Az Erd IV. ágát hírszerzés 12-nek hívták. Ők is megkeserítették a King Salomon bulvárdon lévő épületének felső emeletén dolgozók életét, mert úgy gondolták rájuk telepszenek és elnyomják őket. Ben Menashe a res alkalmazásába került azzal a különleges feladattal, hogy kövesse az iráni eseményeket abban az időben tették erre a posztra, amikor úgy nézett ki, Izrael elveszti a térségben legerősebb szövetségesét. Az iráni sah, a címfalak mögött negyed századon keresztül azon fáradozott, hogy meggyőzze Izrael arab szomszédait, adjanak fel a zsidó állammal szembeni ellenséges magatartásukkal. Erőfeszítései nyomán még kisebb sikereket is elkönyvelhetett. Nevezetesen Hussein Jordán királyjal, amikor már ingott a trónja és hatalmát elsöpörte komaini ajatolla, iszlám fundamentalista forradalma 1979. februárjában. Komaini azonnal látatta a PFS-nek az izraeli nagykövetség épületét Teheránban, mire Izrael tapintatosan támogatni kezdte a kurdok rendszerellenes mozgalmát. Ezzel egy időben nem szüntek meg az izraeli fegyverszállítások Teheránba, és Irán az Irak elleni harcokból továbbra is zsidó fegyverekkel harcolt. Az őd meg mindkét ellenségedett elf, amit Kimics és mások annyira támogattak a moszatban, nagy erővel működött. Ben és észrevétlenül kimic fegyvereket a túlszokért akciójának résztvevője lett. Együtt utaztak Washingtonba, ahol Ben Menase találkozott régen elnökkel. Kedves, nem törődöm stílusával Ben Menáse közkedvel figura volt az izraeli hírszerzőkörök fogadásain, ahol az idősebb politikusok szívesen anekdótáztak a férfival. Kevesen tudtak úgy előadni, mint Ben Menáse. Mire Kimics beindította a csereakciót, Ben Menáse már Ishak Rabin miniszterelnök személyes tanácsadója volt titkos szolgálati kérdésekben. Kimics úgy gondolta, Ben Menáse az az ember, akivel az általa rendkívül nagyra tartott Rafi Ejtán együtt dolgozhatna. A miniszterelnök hozzájárulásával Ben Menásét minden eddigi feladat alól felmentették, és Rafi Ejtán mellé osztották be. A két férfi 1981-ben New Yorkba költözött. Céljuk, ahogy Ben Menáse visszaidézi, a következő volt. Teheráni barátaink nagyon szerettek volna fejlett elektronikához jutni légi erejük számára. Izrael természetesen segítőkész volt a kérdésben. A muszad által annyira kedvel brit útlevéllel utaztak, és New York Bank negyedében céget alapítottak. Hamarjában felvettek 50 brókert, akik felforgatták az amerikai elektronikai ipart a szükséges felszerelésért és fegyverért. Minden üzlet úgy köttetett, hogy a végfelhasználó Izrael lesz. Az árut Izraelbe szállították, ott anélkül, hogy levámolták volna, azonnal átrakották egy írországból bérelt sártergépbe, és tovább küldték Teheránba. Az írpilóták kiválasztása szintén Rafi Eitan ötlete volt. Ahogy növekedett a New Yorki üzlet volumene, szükségesé vált egy holdingot létrehozni a fegyvereladásból származó dollármilliók kezelésére. A társaságot ora névre keresztelték, ami héberül fényt jelent. 1983. márciusában Rafi Eitan azt javasolta Ben menásének, hogy Nikolász Davis-t csábítsa el az orához. Az idős hírszerző valószínűleg a moszadon keresztül szerzett tudomást Davisről. ről Még ugyanabban a hónapban Ben Manassé találkozott Davis-szel, London churchill elnevezett szállodájának haljában. Mikor elbúcsúztak, Ben menásem már tudta, Davis az ő emberük. Másnap együtt ebédeltek Davis otthonában. Jelen volt Davis felesége, Janet is. Ben Manasse rögtön megérezte, hogy Davis mennyire szereti a feleségét, és mennyire fél, hogy elveszítheti őt. Ez jó volt, sebezhetővé tette a férfit. Megállapodtunk, hogy ő lesz a londoni összekötőnk, az iráni és más üzletek irányítója. Az otthoni címét az Ora használná, és a közvetlen irodai számán 822 3530 pedig az iráni partnerek kereshetnék. Davis cserébe mintegy másfél millió dollárt kapott, amit a Kajmán-szigeteken, Belgiumban, illetve Luxemburgban helyeztek el a számára. A pénz egy része sajnos a vállás költségeire ment el. Janet egy 50 ezer dolláros csekket kapott. Davis lekopaszította az összes számláját és vásárolt egy négy emeletes házat. Ez lett aztán az óra európai főhadiszállása. Telefonszáma a fegyverkereskedők számára publikus volt, és ettől kezdve az emberek élete részévé váltak. Mint külföldi hírszerkesztő ellátogatott az USA-ba, Európába, Iránba és Irakba. Ezeken az utakon mármint az óra képviselője mutatkozott be. A találkozóit általában a hétvégékre tettek. Elrepült a helyszínre, elrendezte a fegyverszállítmány és a fizetés dolgát, majd visszatért. 1987-ben Ali Akbar Hassemi Rafsanjani iráni ajatólag táviratot kapott az orától, amelyben 4000 Tauv rakéta vásárlásáról volt szó, egyenként 13.800 dollár értékben. A távirat Nikolász Davis jogszerű közreműködésének igazolásával zárult. Ari Ben Menace, Nikolás Davis és a háttérben meghúzódó Robert Maxwell pesgőt bonthatott. Egyikük sem gondolt a Davis által máskor oly szívesen hangoztatott hollywoodi szólásra. Olyan, hogy ingyenebbét pedig nem létezik.